I dagens nummer av Expressen har vi hittat en artikel där rubriken lyder så här. Alf Henriksson, äldre lärd herre, skriver historia på vers. Historia på vers låter som ett intressant projekt och därför har vi kallat hit en historiker som heter Engelbrekt Grimberg Odner Westman Lindeman. Välkommen! Hur ställer ni er till detta nya projekt med historia på världs, Lindman? Ja, historia på världs är kanske svårt. Det är ju vissa kungar i rändiga historiska förtjuligheter som är väldigt svåra att få in på vanliga världsmått. Jag tänker då på en sån glad lax som Ragvald Knaphövde. Han går ju inte in i vanlig grötrimmet. Nej. Den grabben Annars är jag ju Visligt intresserad av Historia Jag ju, tycker det är så roligt Att höra om hur folk Hade det förr De hade ju till exempel helt andra Vanor än nu det fanns ja, Hur hade de då? Ju, de hade ju till exempel det fanns ju då, De, de rökte ju till exempel Bill och sådär mera Ja och brittsjärn och den långa munstycken kommer jag ihåg. Ja, det är fantastiskt Fantastiskt! vad det, fantastiskt vad det kan ändra ja. sig ja, bara några år. Jo, så var det förr, annorlunda är det ju nu. Ja. Och det fanns ju hellitrar också för. Redan på stenåldern hade de ju fina vyer. Hade de? Ja. Det var så långt mellan husen på den tiden. Ja, mitt intresse för historia, det vaknade när jag hörde en historia om Bellman. Eh, ja. Och då, då ja, det gav det. det ena det andra. Karl gav vardag och så var man inne i branschen. Helt enkelt var det så. Ja. Det här med historia. Ja. ja. Histo Vilken epok är det som intresserar dig? E med? Vad är det? Ja, ja. vilket de om alltså är... Ja, epok, ja. Alla och har sin charm. Alla och har sin kivsning. Allda löj, da löj, da, da, da, da. Det, är nästan, ja. det är nästan rytm och rim och historien även i detta. Men jag är intresserad av historia på vers, vill säga. Ja, ni verkar som om ni hade det på Ja, jag har gått och tänkt på, var, och tänkt på att man skulle sätta om hela midditteln i vers. Jag vet inte alltså vad man skulle börja. Knyttel, kanske eller något enklare. Gryttrimsart, föreslår någon kung då. då ska ja, vi se äh, hitta på något Adolf Fredrik Adolf Fredrik, det var en sak Adolf Fredrik satt ut i sitt hus och svärvade vad sitt lilla snips. Det var ja, en av då, dålig. ja, rätt dåligt dålig. Ta en lättare kung. Nej då, ja, en lättare Karl den den elfte det. Det Jävla kungar då. Car eh, eh, Carl den elfte Raiderei, nej. Karl den 11:e, gamla Russin. Han var far till Karl Ja. Det var inte Det va? Igen. Vad menar du med lätt då? Karl den 12:e, Gustav Andre Adolf och såna där Gustav Adolf. Den han Gustav 2. Eh just av vid lytsen ramlade i smutsen. Ja. Ja, smyttsel. Ja. Ja. Ja, nu går he Hela historien blev Nej, lång och hela historien blir ja, väldigt lång och världskrig. men då kan ju ta såna här korta snabba. Korta snabba ryck. Nej. En gång när Gustav den var ute och söp. Nej, det, vad är det för historia? Har du inte hört den. är, är gammal. Men alla fall Gustav III, gammal kungen. Och eh, hans eh, kompanjon Armfelt ja. hade varit ute en glad afton. Ja. Och tagit sig några järn som det hette på en liten så eh, Gustav han hade ju, han, han var ju... Eh, ja, Gustav var sin krona som en liten hona, kan man säga. Nej, eh, det var inte det jag tänkte på närmare i detta fallet. Utan här hade han varit ute och eh, rullat sina hattar, mm. ja. Men så, och vad de nu hade jag tillgå. Mm. Så var de på väg hem. Gustav lite vinglig, glad ihåg en följd i staket. Han var lite skrytsam. De kom hem till Hagas slott där, va? Mm. Då pekade han på slottsgrindarna där. Så sa han till Arnfeldt, du! gissa det. det, där, det är mina grindar." Sa han till Arnfeldt då. Mm. Har ni hört det? Mm. Fall, eh, så gick de in då. Så sa han så här, den här gången här upp till slottet. Det är min gång, sa han till Arnfeldt. Arnfeldt nickade samförstånd. Mm. Så gick de upp på gången, kom upp till Haga slott. Det här slottet, det är mitt slott, sa Gustav III då. Mm. Sitter vi in, knarrade dörren försiktigt, ta där skorna för fan. Ja, de tog av sig skorna. Den här trappan, är min trappa, sa Gustav III då. Till armfält då. Ja. Och så kom, upp, så kom de in i sovrummet. Stor i himmelsäng. Den här himmelsängen sa Gustav III då. Det är min säng, sa de. Ja. Så tittade de med. Och det låg då drottningen där, va? Och, och så slog det en till, va? Fötterna nästa Och så sa Gustaf, du, den där drottningen är det. Det är min frufan. Ja, det är armfält alltså. Och den andra som ligger där, det är jag. Ja. nej.